De nagyon sokat beszéltünk a megélhetési fasisztázásról, meg a megélhetési holokausztozásról és egyebekről, nagyon helyesen, tehát osztom ezeket a nézeteket, de mivel most volt nagyimre újratemetésének 25. évfordulója, amikor is a 40 éves véres kommunista diktatúra után Orbán Viktor vezetésével a magyarság kivívta függetlenségét, és ezért... Ezért most volt egy jó kis koncert, a szkorpionszal, most, mint hallottuk, tiltakozott ellene Nagy Imre unokája, és, és még, még két túlélőnek, a, vagy ilyen kivégzetnek, a Nagy Imre féle garnitúrából kivégzetnek a leszármazottja. A szkorpionszellet? A szkorpionszellet. Nagyon helyes. A szkorpionszellet. Tényleg ellen. nagyon helyes. De... Ö, ott Ugye, ráadásul egy nyugati zenekarról van szó, tehát egy, egy nyugat zenekarról mi a fasz közük van hozzá? Tehát, hogy egyáltalán hogy merültek ők oda föl? Pusztán azért, mert amikor a rendszerváltás volt, akkor ők meglovagolták ezt az érzelmi hullámot, és legyártották azt a kibaszott köpedelmes Wind of Change című kurvanyálas lágert, és, és ez őket, hogy, a, hogy igazából a leggátlással nyúlták le az egész szituációnak a a, igazából a. De Robi, mi volt ez az? A scorpion mit e, kell tudni. Egy, ez egy, a leg, leg legnyálasabb ilyen német, úgynevezett rokzenekar. Tehát igazából semmiféle rokzenekar. Van gáncsend rozis. De hogy is, de hogy is, de hogy is ez? ez Iron egy, súly, nem, nem, nem, nem. Most mi, mi uristem, tudnám hasolni a húligáncszel maximum. A, a Scorpions, az egy, az egy, a förtelmes, kibaszott gustustalan undorító szar nyálas együttes volt, a és az volt a Scorpionsnak a, a, a, Scorpions a koncepciója, hogy ők lesznek a rendszerváltásnak ez az ilyen programdala, amit ők majd megírnak. ez a of change, és kurva nyálas volt, és, és valami hátborzongatóan ízléstelem volt. És, és Mi, akik az egészet átéltük, így azt kellett éreznünk, hogy ez most rólunk szól, vagy ez közvetíti rólunk a világba, ez a gennyes geci együttes, de hát nekünk ehhez semmi közünk, tehát ez ne, ezek nem mi vagyunk, és ez nem velünk történik, hanem ez valami kurva nyálas, kurva guztustalan átirata az egésznek Frankfurtból, vagy honnan a faszomból. Tehát, a, egy annal, semmi, nem semmi közük nincs az egészhez, hogy a faszba, és utána, közvetlenül nem sokkal utána, meg az omegát, az omegának, a gyöngyhajú lány című számának a, a, a, a jogait, azt így megvásárolták az omegától, gyakorlatilag akkor lettek ilyen jó barátok az gondolom, hogy átutaltak egy nagyobb összeget, szerény, aminek, a, aminek, összeget. A, aminek a fejében a gyöngyhajú című szintén kurvanyálas számot meg e, e, előadták e, angolul, és akkor az is így bejárta a világot. Az volt a címe, hogy fehér galamb, száj a széllel. Hogy taposta volna ki a belüket valaki, mondjuk Gorbacsov, vagy felülön teljesen az egy, egy T-72-es tank. E, és, e, és ez ez, ez lett, és hogy az a durva, hogy ma meg már, amikor 25 éves a rendszerváltás, ma már Magyarországra őket hívják meg. Hogy, hát ugye ti voltatok a rendszerváltással? A, a, a veteránok. De, hogy, ő, ti voltatok azok, akik lenyúltátok kulturálisan a mi rendszerváltásunkat. Ti ugye, ugye ti voltatok azok, akik annak idején sok pénzt kerestetek abból, hogy itt Magyarországon a kommunisták megbuktak, és kivonult a Vörös Hadsereg. Tehát ti, ti annak idején ezt nagyon-nagyon ezt jól tőkésítettétek, hogy Nyugat-Németországban. Nyugat nagyon jó, akkor most gyertek el Magyarországra, és énekeljétek meg újra a mi dalunkat. Azt a szemétgennyes szart, amit írtatok rólunk ti, amit azt képzeltétek, hogy mi vagyunk, sose voltunk. És, egész, és az egész világnak ezt közvetítették rólunk. Tehát ez a wind of change, így a világnak körülbelül jesz maradt meg a fejében arról, hogy innenig kivonult. A hadsereg is így megváltozott a politikai rendszer Kelet-Európában. Ez, ez maradt meg. Hát kurvára köszönjük. Na egy kicsit az omegáról. Magyarország tudni kell, hogy az omega együttes a kommunizmus legelnyomottabb együttese volt. A lemezeiket nem adták ki, őket rendszeresen üldözték. Külföldre nem juthattak, és még technikai felszerelésük sem volt. Az omega szimbóluma volt a Kádár korszakban a kommunista diktatúra elleni ellenállásnak. Tehát... Igen, ö... de, vasta, hát, én... de az, a, az a nem jó, hogy nem értik az iróniát, tehát de hogy azt hitt, hogy értik? Ja, mert hogy nem ismerik, mi az az omega. Azt se hát tudják, mi nem az nem az, jó. az omega, meg azt na, sem na, az tudják, omega hogy mi az az, az, egy... az irónia. <laughs> azt se tudják, mi az az irónia, így van. Na jó, tehát ö, akkor megfordítom. Ez a buli, ami tegnap volt, ugye tegnap volt ez a koncert, ez a... így van. Széttört vörös csillag, Kóbor János, az omega múmiája nyilatkozik. Már egyébként én, mint egyiptológus élveztem, mert mert hogy is mondjam, Ramszesz jobban festett, mint ő. Tehát kicsit egyébként koncsitára is hasonlított, csak nélkül. Tehát Kóbor Jánosék így mondták, hogy hát igen, igen, mekkora álom lett volna az, és senki nem hit volna nekünk. Na most tényleg az Omegáról tudni kell, tényleg ti még kisrácok voltatok, hogy a legfuttatottabb együttes volt. Nekik volt helikopterük, amikor még Magyarországon senkinek. Ők juthattak ki mindenhova. És ö, vastagon benyaltak a rendszernek. Tehát volt ez az űrkorszakú poliszt meg a kis faszom. Ö, sajnos a Youtube-on nem találtam erre, de még tisztán emlékszem, hogy amikor az űrhajós megy, akkor a visszaszámlálás oroszul ment. Tehát nem is angolul, tehát nem ilyen oroszul. Na most ezek nyilatkoznak, hogy a kommunista diktatúra őket elnyomta. Kurva érdekes, tehát ha én most csinálnék, persze ezek is megkopottak, amiket fogok mondani, de én csinálnék egy ilyen rendezvényt, akkor mondjuk ilyenekbe gondolkodnék, hogy CPG, Baksasós János, Kex, Hobo Blues Band, P-Mobile, Beatrice, ezek. Úgynevezett Fekete Bárányok, meg mit tudom. A Baksasósról tudni kell nevét ma már nagyon kevesen ismerik, hogy egy kibaszott kult kultfigura volt a 60-as évek végén, és a 70-es évek elején, és diszidált. Na most őt aztán tényleg verték a rendőrök, tehát olyan, olyan, olyan volt neki, tehát úgy kellett neki elhúzni Németországba, hogy autóval akarták már elütni, meg ilyenek. Tehát, hogyha valakit üldöztek, hát ba Baksas kurvára üldözték. Pár évvel ezelőtt, vagy jó már, pármát, tíz évvel ezelőtt csináltak, ugye a nagy visszaemlékezések és a nagy antikommunista narratívának a jegyébe, csináltak a kegzenek arról egy dokumentumfilmet, amiben mindenki benne volt, kivéve Baksa Sós János. Megkeresték őt, én hallottam egy kétórás órás interjút vele, nem volt hajlandó benne szerepelni. Azt mondta, egyrészt azt mondta, hogy én húsz évesen voltam 20 éves. Utána pedig mondták, na de hát a kádár, üldöztek. Azt mondja, de hogy üldöztek engem ezért. Hát én szerettem Kádárt, főleg, hogy evett, meg ilyeneket mondott. És a rendőrök hát ott vertek. A rendőrök hozzátartoznak a természet rendjéhez, mint a ragadozók. És azt mondja, amikor énekelted a József Attilától, a nincsen apám sem anyám, hát azért csak tudtad, hogy az mit jelent, akkor. Azt mondja, ebbe tévedsz a legnagyobbat. Nekem volt apám és anyám. Tehát hülyére vette a izét, hülyére vette, a, akik belőle ilyen mártírt akartak gyártani. És szépen most egyébként elég nagy nyomorba él Németországban, és egy ilyen képzőművész félkarriert futott be a csávó. Ez a dolog egyik része. A dolog másik része pedig az Omega Együttes, ugye, a maga karrierével. És amikor így belegondoltam, hogy az Omega volt itt a meghívott, először azt hittem, hogy egy Kádár Retro koncert van. <gül> Tehát, hogy átéljük a 70-es éveket. Tehát nem a kommunizmus lerombolása, hanem egy ilyen időutazás. És akkor az Omega ott előadja magát, és mindannyian a kommunizmusba érezhetjük magunkat. És akkor utólag derült ki, hogy nem, ők mint ilyen ellenállók jelennek meg. Na, majd mindjárt folytatjuk a témát, de most hallgassuk meg a Na mi van már, bassza meg. Elaludta. Na megvan, itt van, itt van a régió kis Dalocska, az ellenállóktól, a kommunizmus üldözöttjeitől. Hangot kérünk. A munkája, elhallgattatják a szabadszárnak a Az volt a dél, szörnyű dél, Dimitri legendát mesél. az ellenállók És akkor még a Wurstot basztatják, szóval... Ez a, a, egy pár szót ejtsünk, hogy ez, igény, ez elejileg milyen szinten... Aztán nem visszatérünk volt. a... Lehet, hogy jót tett az a sportfiamsul. Jó, az az igazság, hogy... A, de tényleg, a, az úgy fogalmaznék, hogy szaros vödörből fosos vederbe került a gyöngyvajú lány. Azt, azt kell, hogy mondjam. Hát, í, ö, nem, nehéz, nehéz megítélni, milyen kibaszott szar volt ez zeneileg, és milyen mily csodai hitvány, polyácáskodás zajlott ott azzal a kibaszott bőröndel, azon a valami sámli nültek négyen. Az a trojka azért, volt te, ami szállt a friss Jó, habot, jó, jó, én érted, én érte, az, az, az, az attól volt trojka, hogy mögéjük volt egy ilyen nagyon igénytelen módon vetítve, egy ilyen téli táj. De igazából egy, egy leginkább ehhez az irigy hónaim igénytelenkedéshez tudnám ezt így hasonlítani. Tehát így adjál bebaszott szakmunkásképzős, hülye gyerekeknek a sok sört, és így kábe így, így össze is fognak hozni egy ilyen vagy ehhez hasonló videóklipet. Körülbelül ezt, ezt lehetett levonni. Zeneileg az valami tragikus volt, hogy volt a, volt a szám közepén valami nagyon erős, másfél-két perces szakasz, amikor így nem történt zeneileg, effektíve semmi. Semmi, hanem azt a buzi ütemet kellett hallgatni, és, és közben ültek azon a sámlin és, és igénytelenkedtek. És egy zárt, valami, valami, valami zárt üvegből úgy csináltak, mint a vodkát innának, meg ott... ott vagy valami lámpa, vagy valami, valami Petróleum lámpa. Milyen szép a lángja. Na várjá, azért... Na az is egy akkora szar. Bocsánat, Liszt Ferenc Díjas zenészekről beszéljük. Tehát Kóbor, János, Lísz, Ferenc, Milyen? Ja, kosúdi Díjas. Jó, hát alacsonyan röpködnek Azt a Kossuth Díjak. A, a csávó. Pataki Attila is Kossuth Nem, Ákos. Ákos is, nem? Pataki Attila, Ákos... Pataki Attila Kossuth díjas, basszátok meg! Szóval visszatérve erre, a, erre az egész... Tényleg? Valahol, szám... valahol, valahol, valahol, valahol sértő, hogy a, az irigy miridnek egyetlen tagja se kapott egy Kossuth díjat, nem? Valahol megalázó. De nem egyébként, ha belegondolsz, és innentől kezdve már jobb lenne, hogyha az összes igénytelen proli megkapná a díjat, és akkor büszke lehetnénk arra, hogy mi nekünk nincs. De, hogy így, de így igazából már közelebb vagyunk ahhoz, hogy az összes többi geciproinak is adják oda. És akkor, és akkor így, és, és, és akkor jó, mert akkor a kosút díja az oly, olyan, mintha szarral dobnának meg. És akkor örülhetünk, hogy nekünk nincs. Egyébként én. én ahogy, hogy is mondjam erre a. Kommunizmus emléknapja koncertre a Kóst és az Arackit is meghívtam volna. Tehát ők még hitelesebben képviselhették volna. A... Én Dínyés a... józsef hívtam volna meg, aki rendszeresen. Ne al... de az legalább szerencsétlen, az Holbit. egy marginális faszivot megdugta ott a csajokat. Tudjátok, van ez ilyen egy egyszál gitáros csávók. Jó, de jó, de ő... Alkeszek. Uh, izé, mindenkit megdugnak, Igazán. eljátszák a hippit, az még oké, okay, az egy margón levő csávó, de a Kós János meg, meg az Aracki, meg az Omega, kurva jó. Hallott-e valaki a 1983-as Puszta Bacsi, uh, békefesztiválon történt botrányról? Akkor ilyen kurva nagy botrány volt, uh, rendőrök szétverték a békefesztivált, és, uh, és volt egy olyan momentum, hogy nem jött a p mobil valami miatt, és ott elkezdtek balhézni, akkor még úgy hívták, hogy ahogy a, hogy a csövesek. A csöves, a 70-es, 80 es években nem a csöves, nem a hajléktalant jelentett, a homeless hanem voltak a digók, meg voltak a csövesek. A digók, az igen puzsérszerű figurák voltak, akik diszkóba jártak, szépen öltözködtek, pomádézták a hajukat, hegyes cipőjük volt, zakójuk, azért, és... Irruption, meg hasonló bonniem, meg ilyeneket hallgattak, és akkor voltak velük szemben a... Én, én természetesen gondolhatjátok, hogy melyik táborba tartoztam. Mi egyébként azóta is a 70-es évek ezét, háborúját játszunk egymás között. Én a Fekete Bárányok koncertjai jártam, stb. Tehát én a csövesekhez, a csöves a rockert jelentette a valamilyen értelemben, és, és a puszt vacson az történt, hogy nem jött a P-mobil. És akkor betettek ilyen omegát. És akkor elkezdtek ott izének, ez nem a mi zenénk, ez egy kalap szar, meg minden. Adtak a rendőrök, szétverték őket, embereket letartóztattak, kurva nagy botrány volt. Politikai ízét is adták a dolognak, hogy ilyen ellenforradalmi elemek, meg minden. Az omega ott, mint szimbóluma jelent meg a rendszernek. Értitek? Erre most, 25 évvel, az Orbán Viktor vezette szabadságharc után, amikor Magyarország Orbán Viktor vezetésével lerázta magáról a kommunizmus bilincsét, és egész kelet-európát felszabadítottuk, és akkor erre az omega. Tulajdonképpen egy barátomnak a mondása jár mindig az eszembe, amikor ilyeneket látok, ez a barátom egy ponyvaregény író, aki írt holokauszt könyvet pénzért megrendelésre, ősmagyar könyveket, azt Párizsba ki is adták, és így mondom neki, por pornófilmnek ezért, forgatókönyvet, az díjat is kapott, ő, ő a vezető forgatókönyvíró, a, ami a stolbuci játszott, az a rendőrös lófasz a 24-et, a tűzonalban, ezért egy, egy, egy sikeres ember. Mondom neki, mondom neki, bazd meg, én ezt megírom róla de írd a negatív reklám, Attilám a legjobb reklám, így mondja nekem, én nem, de mondom, de hogy egyezteted ezt össze? És akkor ő mondta nekem, hogy a Tudod, a profinak nem elvei vannak, hanem számlakönyve. És amikor így az omegát látom, akkor tényleg ez jut eszembe, hogy, hogy vannak itt a profik, és a jó profi az minden rendszerben kelendő. Tehát ilyen amatőrök, mint a baksasós, meg mit tudom én, ezek nem, a profi kell. Hogy a verő embereket is átvették a nyilasoktól, mert hogy pontosan tudták, hogy a vesét hol kell éppen lerúgni, úgy, hogy az úgy fájjon. Tehát ilyen, ilyen, ilyen szakemberek voltak, és a jó szakember minden rendszernek kell. És ezt kell belássuk, hogy az igazi szakemberek, azok most is prosperálnak, míg az ilyen izé csórófaszkalapok, mint én vagyok, azok még pofáznak a pincébe. Szakemberek országa, Igazuk volt a liberálisoknak a 90-es években, Ideológiai nélküli, ideológia nélküli szakértelem. Én azon akkor nagyon fölháborodtam, hogy a neoliberális ezért, elveket próbálják így sundabundán mit tudom én beadni nekünk. Nem, igazuk van. Magyarországon az ideológia mentes szakértelem az mindig is nyerő volt és menő volt. És ennek kapcsán szeretnék felolvasni egy Hanvas Béla idézetet, ígérem, <kül> hogy nem lesz hosszú, már egyszer régen fölolvastam, de más kontextusban. Ez most viszont ideillik az Omegához, meg ehhez az egész antikommunista ünnepléshez, mert hogy ez kurvára nem a kommunizmus rémtetteiről szól, hanem arról, hogy. Hanvasnak van egy ilyen írása, ami igazából az a címe, hogy interjú, de önmagát interjúolja meg. És... Ö, és itt a kelet-európaisággal, 56-tal, saját maga státuszával, taoizmussal, hát a szokásos, szokásos dolgokkal, hogy mit jelent írónak lenni. És azt mondja, Magyarországon írja, jó, meghallgathatjuk még egyszer, én nagy híve vagyok a Lénára. Azt mondja, Magyarországon nincs becsvágy, nincs nagyra vágyás. Csupán egyéni érvényesülés. Ehhez képest nincs dicsőség, de még hírnév sincs csupán népszerűség. A dolog azonnal felismerhető. A dicsőség nem váltható be. Dicsőség az embernek csak hatalomtól és vagyontól függetlenül lehet. A hírnév beváltható, de többnyire csak nagy bankókra. A népszerűség jó jövedelem apró pénzben. A felső szint a politika, ezek szerint a megnyilatkozás Magyarországon zsurnalisztikus, Költészetben, festészetben, szobrászatban, gondolkodásban. Milyen a megítélhetőség mértéke alatt, és pedig jelentéktelen nem csak Európa, hanem Magyarország számára is. Mindegy, hogy akár van, akár nincs. Ha elvennék, senkinek nem hiányozna. A hazugság környezet természetessé vált, és itt ha az ember azt komolyan veszi, csak egyet lehet kimondhatatlanul szenvedni. A korrupció hunyorgatása és a lompos szekták között. A kritika panaszkodás és méltatlankodás, legfeljebb káromkodás. A legjobbak neveletlenek, és ha valakiben a vásodtság kitör, már zseninek nevezik. A többség azon az állásponton van, amit Dostojevski mond, rugdaljatok, rugdaljatok, de adjatok enni. Utána 56-ról ír, amit nem olvasok fel, mert tánom, hosszabb lenne, meg, meg nem, nem erről szól, és azt mondja, hogy, hogy, hogy oroszország, azt mondja, már néhányszor elmondtam, Oroszországban is az történt, ami másutt és mindenütt, ahol valaha forradalom volt. A baloldali demokratikus testvériség forradalma nem tudta magát tartani, és mint Aténban és Rómában és Londonban és Párizsban, a demokratikus és felszabadító egyenlőség forradalma egyéni diktatúrává és jobboldali privilegizáltak önkény lett. Ez történt Oroszországban Stálinnal. Ez az, amit nem szoktak tudni, sőt ez az, amit nem szabad tudni. Oroszországban 1924 óta fasizmus, vagyis jobboldali diktatúra van, és ez azonnal felismerhető, és minden ismertető jeléről azonnal megállapítható. A baloldaliság mindössze az a hazugság, ami ezt az állapotot még elviselhetetlenebbé teszi. Ezt a hazugságot hozták át ide a háború után, és 56-ban ellen a hazugság ellen kelt fel ez a Korbácsra és Igára született nép. De Magyarországon mindig ugyanaz történik. Mindegy, hogy itt milyen kormányzat van. Azért a véres moslékér, ami itt 56-ig folyt, a bolsevizmus nem vonható felelősségre. És ami azóta történt, azért sem a kormányzat felel. A nép az emberi igazság nevében felkelt a bolsevizmus ellen, ha a forradalom győzött volna, akkor sem történt volna más, mint ami van. Igaz, hogy a bolsevizmus a forradalom következtében örjöngő gazságnak bizonyult, de továbbra is az történt, ami ezer éve a nagyidai cigányokban. Vezérelv, mindenki meg akarja szolgálni azt, amit elsején kap, és olyan világnézeti elveket táplál, amelyek jövőhavi fizetését is biztosítják. Nem munkából, hanem hazugságból élünk. Egyetlen ilyen lény merő jelenlétével ezer ember életét mérgezi meg. Ami Magyarországon történik, annak semmi köze a bolsevizmushoz, ahogy a 20-as években semmi köze nem volt a keresztény nemzeti ességhez, később a fasizmushoz. A behódoltaktól való undorom olyan erős volt, hogyha elfben azokkal meg is egyeztem volna, a világért nem ártam volna közéjük, nehogy azokkal összetéveszenek. Nem lehet itt semmit a fehérekre vagy a vörösekre hárítani. Az elaljasodásnak minden kedvezett, és semmi egyéb nem volt, mint elaljasodás. Ha a forradalom győzött volna, akkor se lett volna más. Sőt, akkor jöttek volna a magyarok. Írt a hangvas ezt a 60-as évek elején. És ez, ez folyamatosan folyamatosan ezt látjuk. Tehát folyamatosan ez, ez a bizonyíték. Én, kis konfesszió, Robi szokott néha magáról beszélni, kevesebbet, mert szemérmesebb vagyok, pár szót mondanék most egy pár személyes dolgot. Én kibaszott nagy antikommunista nevelést kaptam. Két oldalról is, egyrészt az apám részéről, másrészt máshonnan, de ez mindegy. Amit a Kádár korszakban én kurvára utáltam, de ilyen zsigerileg, az az, hogy egy ilyen meghamisított történelem, és meghamisított világképnek a keretében emlékszem azokra a hazug, hamis, ostoba iskolai ünnepségekre. Tehát amikor kötelező volt kiállni, és azok a, az, az, a, a fasiztázás, és minden egy szempontú volt, és, és, és tényleg, tényleg a karrieristákra emlékszem, amikor izé valaki valamit el akart érni, tudta, hogy mi az a pár izé kommunista mondat, amit bele kell fűzni. Értitek? Tehát semmi köze nem volt ennek a kommunizmushoz. Egyébként félreértés ne essék. Nem a Létező szocializmusnak a bűneit akarom én most fölülírni. Egyébként a rettenetes dolgokat csinálta úgynevezett kommunizmus a világban. Tehát rettenetes dolgokat. Egyébként Magyarországon, majd mindjárt erről fogunk beszélni, Magyarországon éppen nem annyira, mint más országban, mégis ma Magyarországon a legerősebb a kommunistázás szerintem az egész világon. Tehát itt van az, hogy Marxot kiveszik a izéből, a, tan, a tankönyvekből, miközben a nyugati egyetemeken tanítják, a keleti egyetemeken is tanítják. Itt mindenki kurva nagy antikommunista, de mindenki kurva nagy antikommunista. Itt a kommunistázás szerintem az első számú szitokszó ma Magyarországon, talán utána jön a zsidó, aztán jön a még a liberális, vagy jön, az jön a fasista. Várjál, befejezem a mondatot. A liberálisok és nem csak a jobb kommunistáz, a liberálisok is kommunistáztak már a rendszerváltástól folyamatosan, mindenkit lekommunistáztak, aki nem azt gondolja, amit ők. Kommunistázzák például a Fidesz, államosít, kommunistázták a csurkát, mert hogy mit tudom én, milyen balos eszméket elegyít a maga a jobb szélsőjobboldali világképével, és így tovább, mindenki kommunistáz. Egy olyan országban, ahol azért nem volt polpot Pot rezsim, tehát volt egy rémes időszak, a Rákosi korszak 1948 tól 1953-ig, ami körülbelül ez a brutális ázsiai primitív kommunizmusnak a magyarországi megnyilvánulása volt. Egyébként 800 ezer pártag volt, Kádárt mindenki szerette, én az apámon kívül, aki gyűlölte Kádárt, aki gyűlölte Kádárt, és akkor az első kokkárdám az egy kis nemzeti színű szalag volt, amit apám viselt 56-ban sapka a helyén. Apámon kívül mindenki szerette Kádárt. Addig jó nekünk, amíg Kádár él. Erre annyiszor emlékszem, annyit hallottam ezt. Apámra emlékszem, hogy annyiszor összeveszett kollégáival emberekkel, az a sült ostobaság tisztán emlékszem egy ilyen szituációra, amikor ez egy ilyen kis titkárnő mondja, azért vannak itt a szovjet csapatok, hogy megvédjenek minket, mert különben lerohannának minket az amerikaiak. És tutira veszem, hogy az a titkárnő utána a NATO-ra szavazott, amikor rendszerváltás volt. Értitek? Ez nem kommunizmus, meg antikommunizmus, meg fasizmus kérdése, hanem amit Hanvas ír, az elajasodásnak minden kedvezet, és semmi egyéb nem volt mint elajosodás. hát ez egy szolgai attitűd. ez egy ez egy alapvető gyarmat... lehetne nevezni. E -b -b -b ez egy, ez egy ez, e hát igen ez, e ez ez egy mély, a lelkek mélyén, a csont velejében ülő provincializmus egy cseléd egy egy cseléd önkép, énkép, egy egy egy egy egy Ez a poén. <há> Miért, kommunista, miért kommunistáznak tömegesen? Miért, miért Jolly Joker? Mert a, kommuni, a kommunistázás az tényleg Jolly Joker. Tehát akárkit Magyarországon nem lehet leantisemitázni. Az egy kurva erős lap az antisemita. Azért, mert is akárkit... példát arra. Ne, ne, ne, arra, ne, ne, ne, arra is nem, ne, ne, ne, példát... nem. lehet. Gyurcsányt nem lehet leantisemitázni. Nem lehet. Nem lehet. Nekem sikerült. Nincs értelme, de értelmezhetetlen is ráadásul. Tehát így. így ö, ö, nem, nem Konrád Györgyöt le antiszemitázni, nem lehet. Tehát nem lehet, de nem, ö, a kommunistázni bárkit lehet. Tehát a kommunistázás az egy szó, olyan értelemben szabadkártya. Az a Jolly Joker, az bármikor bevethető. És ilyen tényleg nincs mi. Tehát hogy így, így kinek jutna eszi, mondjuk Orbán Viktort le lehet cigányozni. Na jó, csak nem lehet lepuzizni. És, és ilyen módon azért minden, vannak kártyák, amikkel bizonyos embereket meg lehet jelölni, de minden, hogy mondjam, nincs olyan kártya, amivel bárkit a kommunista kártyán kívül. A kommunista kártya az ilyen, a kommunistát, az a, bárkit lehet kommunistázni, mert az tényleg egy Joli És ha az a kérdés, hogy miért lehet ilyen könnyen kommunistázni Magyarországon, hát alig, ha nem azért, mert ez a társadalom kollektív bűne. Azért, mert ebben az országban mindenki kommunista volt. De, de hát, egyet, amikor az a másikat, végsősorom igazaz. Vagy többé, vagy, többé vagy kevésbé. Ezért aztán, ha valakit lekommunistázol, olyan nagyon rossz helyre nem mehet. Hát ugye, ez az, amire mostanában ez a népszerű mondás, hogy kormány versus RTL klub minden pofond jó helyen van. A I Ilyen módon azt lehet mondani, hogy nincs kommunistázás, ami rossz helyre megy. Maximum, egy, maximum találunk egy kommunistát vele. Na e, volt e, kommunistát. Ugye, hát, ez a, a, a kommunista az kommunista. Még hogy volt kommunista. Így csak egy kommunista beszél. Szóval, e, várj, Várj, a... Obi, várj. Én azért különbséget tennék a tényleges hithű bolsevék, amiből Magyarországon... Olyanból egy se volt, baszod! Magyarországon nagyon kevés volt mindig. Olyan egy se volt. A, már a lakossághoz viszonyítva, és ma még kevesebb van. Ja, ja, ja, nem, nem, nem, ilyen, ilyen, ilyen nálunk nem volt. Nem volt. A, ö, mint ahogy antikommunista olyan igazi, olyan igazi hitű antikommunistából is alig volt. Tehát, hogy, hogy hát... Volt, vagy mit tudom... Krasó György, aki Krasó György, ideig, de jó, de utána viszont beleőrült ebbe az ilyen angyal antiszemülye, ismán, antiszemülye, angyal ismán, aki, így, aki Angyal István, aki Auschwitz-ból szabadult zsidó volt, és hithű kommunista, és Kádár fölakasztotta, mely 56-os felkelő volt, egyébként kommunista kért. Jó, de, de nem, hát ez is annyira jellemző, hogy a rendszer is kommunistákkal számolt le elsősorban. Tehát, hogy amikor amikor, amikor, amikor Stálin kivégezteti kivégezte amikor, amikor Kádár kivégezteti, kivégezteti Nagy Imrét, amikor, amikor Rákosi kivégezteti Rajklászlót, ilyenkor kommunisták állnak a Puskának az egyik végén is, meg a másik végén is. Tehát kommunisták nyírnak ki kommunistákat. Tehát az egész ezen a kommunista játéktéren belül zajlik, igazából ezek hatalmi harcok csak átlettek ideologizálva hozugmódon azért, hogy, hogy, hogy, hogy folyhassanak. Az Amikor 56 ban egyetlen igazi antikommunista volt, az Mincetti Piboros volt. De még ő is azt mondta a híres beszédét, hogy a szociális vívmányokat elismeri, nem kellenek vissza neki az egyházi földek, stb. stb. stb. stb. stb. stb. stb. Tehát, tehát még, még ő is izé, tehát érezte, hogy ott valamit kell tenni baloldal felé. Aki őt kiszabadította, Pallavicini, nem is tudom mi volt már, Ferenc? Oké, Pálinkás Pálavicsi okay, ez egy őrgróf, a Pálavicsi család egy nagyon régi főnemesi család, egy nagyon-nagyon régi főnemesi család, a nevéből is halljátok egy olasz származás, vagy itáliai származás, de Magyarországon is voltak nagy birtokai és a csávó hithű kommunista volt, és Pálinkásra magyarosította a nevét és valami miatt őt küldték, hogy a Mincentit szabadítsa ki, de ő nem volt egyébként klerikális reakciós a pálinkás örnagy és akkor a kádáriknak kurva jó jött, hogy találtak egy darab arisztokrata származású faszit, akit föl lehet akasztani, és bizonyítja 56 ellenforradalmi reakciós, hortista, királypárt évek, amit akartok, Milos, meg minden. Ezért, hogy szerencsétlen pálinkást találták meg, akinek az eredeti neve Palla volt. Nos, mi a lélektana ennek a komcsizásnak? Egy olyan országban, ahol mindenki komcsi, tehát bátran komcsizhatsz, és egy olyan országban, ahol egy kicsit te is komcsi vagy, tehát ha komcsizol, azzal áthárítod a komcsiságnak a felelősségét valaki másra. Tulajdonképpen a komcsizása semmi másról nem szól, mint találni egy komcsipat, mint te. Akit kinevezhetsz komcsinak. És abban a pillanatban, amikor te komcsizol, akkor téged abban a kibaszott pillanatban, jó, fél másodperccel előtte vagy utána már lehet, de akkor, amikor éppen komcsizol, senki nem komcsizhat le. Mertem, hogy a komcsizó. Érted? A zsidózó hát... is így működik? A zsidózó nem pont így működik. A, a, a, a szélső jobbnak van egy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen heroikus ö, törekvése, hogy a zsidót is kiterjesztje min, min, mindenre. Mindenki zsidó. Engem is lezsidóztak. Minden ősöm katolikus oldalában lezsidóztak. Ne, de, de, de igen, de a zsidókártya az inkább arról szól, hogy a politikai, ideológiai ellenfeleinket megbélyegezzük azzal, hogy zsidók, és ezáltal beemeljük egy ilyen ellenségképbe. A kommunistázás, az, és, és ráadásul a, zsidózás, az a zsidózást az általában vagy jobboldaliak gyakorolják, vagy prolik. Hát így igazából, és ez a kettő sokszor egybe esik. De, de így igazából, eh, hát meg, így, tehát ha, ha kispolgár, annak már jobbosnak kell lennie ahhoz, hogy zsidózzon. Ha viszont proli, akkor nem kell jobbosnak lennie, simán lehet ezt is és lazán zsidózhat. Na, na, na, na azért nem, mert... Hopp, hopp, hopp, nem zsidózhat, azért ilyet nem mondjunk. Nem, nem, nem tipikus, nem tipikus, a cigányozás tipikus, hát te mondtad a múltkor egyébként a ritka jó gondolataidnak egyike volt, hogy, hogy a zsidózás az már egy magasabb szint, tudod, egy magasabb, ő már az értelmiség. Jó, nem, hát a cigányozás nem a, cigá... izé, a cigá... cigányozik a rendes proli, de aki már zsidózik, az már könyveket olvashat. Nem, nem, nem, hát, a, nem, hát, nem, hát, nem, nem, nem, nem, már... nem, nem, nem hát a, a középiskolát végzett cigányozó zsidózhat. Az egyetemet végzett zsidózó szabadkőműveseztet. Ezt az alkímiába szublimációnak nevezték, tehát ez az, amikor egyre finomabb és finomabb szinteken jelenik meg a szellem. Igen, igen, igen, igen, a kvinteszencia felé törünk. Végül elérünk a prima materiahoz, ahol már ilyen Molnár árpát féle, meg ilyen szagisztó Ferencféle háttérhatalmak, ilyen mindenféle ilyen név és arc nélküli Bilderberg világok. Az tényleg már kicsapódott a egyetlen csepnyi végső állapotába jutott a prima materia. És abból lesz a bölcsek köve. Igen, igen, hogy Ugye a, a filozófusok köve. Hogyha sikerül leleplezni a. Na, a... Egy, egy picit, Robi, térjünk vissza a. Várjál, várjál, csak egy erről. Térjünk, térjünk vissza, Mirá, nem a Lénára. Nem, nem, nem a Lénára, hanem a magyar történelemre. Tulajdonképpen arra, amit a. Akartam... Ha a magyar történelemről, meg a kommunistazásról van szó, akkor az. Én, én, én egy videót azért megmutatnék, mert én kifejezetten készítettem erről egy. Nem egy kis, egy kis filmet, ami pont erről pontosan ezt a problémát. Ö, ó, jaj, jaj, jaj. Pontosan ezt a problémát dolgozza fel. A faszom ki, Ö, hol van a nullás. Itt van. Pontosan ezt a problémát, amiről az imént beszéltünk, ez dolgozza fel. <síns> Kérdés. egy valami azonban biztos. Vél lenne száz éves? Kádár János! Száz Kádár János! 100. Tomboldát velünk együtt Kádár János 100. születésnapját az ünnepelt kedvenc parti helyszínén a felvonulási téren. A szórakozásról a díszribülön David Getta gondoskodik. A rendezvény kezdetén ünnepélyesen letakarjuk az 56-os majd az MSZNP Központi Bizottságának egykori titkára Biszku Béla volt belül nyitja meg a partit. Éjfél köszöntős mond a kétkötetes Kádár szerzője Moldova György. Önfelette ezt a májúros estét, a 20. század legvitatottabb személyiségének századik születésnapján. Egy 4 méter magas kádák mintázó kristálygömb. A karszalag mellé fejenként két versács és ecstasy. Rengeteg pesgő és kokain, Moldova Gyuri bácsi és David Getta. Bízvendék! Moszka ímre! a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai bizottságának egykori tagja. Másnap egésznapos napos After Party Józseffel a Klubaligában Kádár János egykori kedvenc ütülőhelyén. Ünnepelt velünk és David Gettával a száz éves Kádár Jánost a ére. Kádár János! Száz éves. Kádár János! Száz éves! volt. Nos, ezt a hogy, filmet... hogy hogy nem téged hívtak meg a Omega helyett a e, ez a Talán éppen nem miatt, a videó miatt. E, a, a, ez, ez a, ezt a, ezt a e, filmet ezt a, tulajdonképpen annak a szellemében készítettem, amit maga a Hanvas Béla is ír, mi szerint e, hát elsősorban az elmaradt rendszerváltás előtt szerettem volna tisztelegni ezzel a filmmel. E, arról van szó, hogy itt a kádárrendszernek ebben az országban nincsen vége. És az az igazság, hogy eleje sincsen. Na tulajdonképpen... De a Horki kádár... rendszer is kádárrendszer volt. Igen. Tulajdonképpen... A Ferenc József is kádárrendszer tulajdonképpen volt. Tulajdonképpen kádár az egy eljövetel volt, ami már meg volt nekünk ígérve. És tulajdonképpen folyamatosan zajlott, csak, mindig, mi, mi, csak nem, tudtunk be, nem tudtunk berendezkedni. Mert mindig jött valami, mindig valami közbejött. Tehát így, így igazából mi csak szerettünk volna egy, egy kicsit, hogy mondjam egy kicsit jól pulizni, és ezt megígérte nekünk a Ferenc József, aztán lófasz lett belőle, hanem világháború. Aztán megígérte nekünk a Horti, aztán a lófasz lett abból is, hanem világháború. Aztán jött Kádár, és újra megígérte, és kurvára el akartuk hinni, mert folytonik érve volt, és így igazából a, így semmi más nem akartunk, mint a karcalak mellé két Versace és ekstazit. Moldova Gyuri bácsit és David Gettát. Így végig ezt akartuk. Tehát így persze ezt a generációról generációra más, más, hogy fo fogalmazza meg magának az ember, hogy így mi az, amire igazából szükség van. Tehát tulajdonképpen ez, ez a David Getta, ez volt a 360-as kenyér. A mai generáció az David nak hívja. De így igazából így mindig is erre volt szükség, Tehát mindig is fel akartuk váltani, ez a, és meg akartuk ünnepelni Kádárt, nagyon be akartunk e nagyon nagyot akartunk partizni, pörögni, baszni, és lehetőleg szarni bele abba, hogy itt valamilyen rendszer, vagy ez valamiről szól, vagy ennek valamilyen ideológiája van, vagy ez minek a szellemében, vagy minek a jegyében zajlik. Ezt így leginkább el akartuk felejteni. És a Kádár volt az, aki ezt megengedte nekünk. Aki azt mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó, nagyon értékelte Kádár, hogy mi igazából két és extázit, rengeteg kokaint, Moldova Gyuri bácsit és David gettát akarjuk, és nem akarunk ideológiai harcot, meg osztályharcot, meg a fasz tudja mit. És ez a Kádár, ez a, ez a Rákosi rendszer után, meg a Horti rendszer után egyszerűen kurva jó érzés volt a magyar embereknek, hogy Kádár egyszerűen azt várta tőlet, hogy ne politizálj. Az összes többi korábbi rendszer azt várta hogy politizálj. Vegyél részt! Vegyél... Mindig az volt, a, egészen gyakorlatilag 1848-tól minden rendszer azt mondta, hogy gyere is, vegyél részt. Jó, a, a, igazából, a, igazából Dák Ferenc volt az, aki a a, a, a a forradalom leverés, hát az akkori Kádár, igen, tulajdonképpen a forradalom leverése, meg a kiegyezés közötti időszakban a passzív rezisztencia az arról szólt, hogy vegyél részt, úgyhogy nem veszel részt. Azután jött a kiegyezés az akkori Kádár János bácsi, Deák Ferenc vezetésével, és eljött az új Kádár János bácsi, Andrási Gyulagróf, és azt mondta, hogy most vegyél részt, most már részt vehetsz. Most már közös külügyminiszter is lehetek, mondta Andrássy gyula -gróf. Most már részt vehetsz az államban. Eljött érted a rendszer, hogy részt benne. És akkor a magyar ember elhitte, és így részt vett benne, és a végén egy lövészárokban találta magát valahol Verdönnél, vagy a fasz tudja hol. Isonzónál, meg Doberdónál. Meg Doberdónál, és azt érezte, hogy kurvára át lettem baszva, hogy részt vettem ebbe, és nem kellett volna részt venni. A volt részt venni benne. Aztán Jött a, jött a Horthy rendszer, és megint volt egy kurva erős ideológiai kényszer, hogy vegyél részt benne. És a dolognak a vége, megint egy világháború lett, és meg egy donkanyar lett a vége. Meg Auschwitz lett a vége. És azután jött Rákosi, és azt mondta, hogy na most végre részt a rendszerben. Na most felépítjük az igazi rendszer. Aztán kurvára nem az lett belőle, hanem Andrási út 60 lett, meg körömleszaggatás lett, meg fekete autó lett belőle. És, a, és, amikor, vége, és, igen, és amikor végül eljött Kádár, és tanulva ebből az egészből, ebből az egész egy évszázados kudarcból, és azt mondta, hogy ne vegyél részt. Te úgy vagy a legjobb állampolgár, és úgy vagy a legjobb kommunista, ha azt se tudod, hogy ez a szó mit jelent. Én azt várom tőled, hogy ne is érdekeljen a politika. És a magyar ember azt érezte, hogy végre eljött az igazi messiás. Eljött az igazi messiás, akkor azt érezte, hogy... Mindenki hazudott, aki azt mondta, megígérte, megígérte a tuit, hogy a részvétel a rendszerben az majd egy jobb világot teremt. Hazudott. Hazudott kosút, hazudott Deák, hazudott Andrássi gróf, hazudott Ferenc Jóska, hazudott Horti, hazudott Nagyimre, Rákosi meg főleg. Szállasét kihagytad. És szálasi. Mindenki hazudott. Mindenki hazudott. De eljött, eljött az a. a Végső is igaz eljövetel Kádár Jánosnak a személyében, aki egyszerűen nem kéri, hogy vegyél részt, sőt, azt mondja, hogy szarj bele! És lesz krumpli leves, meg rántott leves, meg rántott hús, Jóval meg két karcellad mellé két versács, és ecstasy, és rengeteg kokain, és Moldova Gyuri bácsi, és David Getta, és minden. És minden a pofádba, te meg bolizzál. És ennyi a dolog, ennyi a dolgod. Minden nap megteheted a rendszerért azt, hogy zabálsz, és dög lesz. És minden nap, minden nap, de ezt, minden nap ezt a rendszer viszont elvárja tőled. Kádár János minden nap elvárja tőled, hogy zabálj és dögölj. Minden nap. Ezt minden nap. És a magyar ember azt mondta, hogy nagyon jó. Mindig is ezt akartam tenni a rendszerért. Mindig is éreztem, hogy van bennem valami tetvágy, hogy valamit igazán tenni akarok a rendszerért, csak mindenki más, mást akar tőlem a rendszerért. És most végre Kádár megfogalmazta azt, amit én igazán akarok tenni a rendszerért. Zabálni, meg dögölni szeretnék a rendszerért. És ha, ez, és ha ezzel így napról napra építem a kommunizmust azzal, hogy zabálok, meg döglök, meg egy kicsit lopok a gyárból, és így is épül a kommunizmus napról napra, hát az valami csodálatos. Akkor már hát az valami kurva jó. Akkor már nem a kommunizmus, csak a szocializmus. Azért visszállítom. ja, ja, ja mert a, szóval föl, a kell próbál... építeni a, föl kell építeni a szocializmust, hogy amikor már fölépült a szocializmus, akkor arra fölépítsük a kommunizmus, mert a szocializmus az egyen alap. Amit így, hát, amit így, hát így dolgozni kell, hogy felépítsük. És az egészet a nyugat finanszírozta. Tehát ez a legképesztő, ez a legképesztő, az egészben, hogy az egészet a nyugat finanszírozta, és valószínűleg a nyugat tudta a lelkeméjén, hogy jó helyre kerül az a pénz. Tehát, hogy igazából ezek a, ezek a nyomorultak most eladósítják el, magukat, előbb-utóbb rájuk fog dőlni ez a szar. Tehát amikor, amikor a, a kommunista rendszer, amelyik a kihívója a nyugatnak, az azt mondja, hogy Ja, nem tudsz kölcsön adni, mert a hónap végéig nem jövök ki a. Akkor így, a, akkor így a, a, a, a nyugat azt érzi, hogy most két dolgot tehetek. Az egyik az az, hogy így csípőre teszem a te kezem kurva fölényesen, és azt mondom, hogy na és mi van a kommunizmussal? A híres kommunizmus nem hojtotta meg a problémákat? Akkor jött az, az atomrakéták, az az az az jöttek egy... az atomrakéták, na jó, de egy de, egy, egy, jó, de nem, nem, lehet ha a bankok, nem, ha bankok, Attila, bocs, a, ez, ez, a régi keleti lovasnomád birodalmaknak ez egy régi módszerük volt, a hunok is adót szedtek Rómától és Bizánctól, a békér cserébe, kicsit ilyen volt a Szovjetunió, tulajdonképpen a hun és mongol pirodalomnak birodalomnak az utódja volt, tehát igaz, így Voltak rendszert, voltak rendszert. Voltak... Adják kölcsön, különben bazd, meg itt van a izé, sztyeppei atomrakéthoz bazhatott. Voltak azért rendszerek, amelyek fenn bírták magukat tartani. Ceausescu rendszere nem adósodott el. Igaz, hogy nem volt áram gyakorlatilag sehol, nem volt közvilágítás Bukarestnek kívül sehol, meg Konstancán kívül, de... De nem volt adósság. Tehát az a rendszer részt vette. Azon az istáló színvonalon, ahol az egy Az egy nacionalista diktatúra volt. Tehát tehát ő, ő, ő, ő, a chaușescu volt önérzete. Ez, ezért, ezért, is, ezért, is, ezért is vihette el a sportolóit Los Angelesbe. Volt bizony. Mert ő, mert ő, egy, rákos, tehát ő egy rákosi volt. Tehát, mivel, hogy Chaușescu egy rákosi volt, ezért akkora tőkét halmozott fel. Akkora bizallitőkét halmozott fel Moszkvában, hogy belefért, hogy elme. Tehát ez tényleg olyan, hogy van jetonod, ha ezt elszórod izére, nem tudom én, 360-as kenyerre, krumpli levesre, akkor nem mész basz meg Los Angelesbe faszom. Ha izé, ha megvannak a jetonok, mert éhezik a társadalom, akkor mehetnek a sportolók Los Angelesbe, az játszik, elmegy rá a jeton. Moszkva örül. Tehát így, így, így, így igazából, de olyan, hogy basz meg, 360-as kenyer, plusz krumpli leves, és még Los Angelesbe is olimpia, a faszomat. De tényleg ez így működött Moszkva? De ez figyelj. az egész rendszer figyelj. annyira veleig korrupt volt. De nem arról volt szó, hogy Los Angeles, zéro tolerancia. Izé, jó lét, 360-as kenyér, na na, erről szól a szocializmus. Kötelező érvény. Ne, semmilyen nem volt. Semmi nem volt kötelező. Hát volt egy ilyen kis játéktér Moszkvában. Na, azért de, voltak, tehát... bocsáss meg, voltak tiszta elfű igaz kommunista társadalmak. Például Kambodzsa, Polpot idején, Észak-Korea, most ö, Albánia, Enver Hodzsa idején, ők nem alkuttak. Nem ja, ja, ja. nem alkuttak. Ja, hát minden, minden, minden régióban voltak mind, minden régióban voltak csauseszkuk. De azért azt elmondhatjuk, hogy olyan kemény hely, mint amilyen a Pol Potnak a Kambodzsája volt, olyan nem volt. A minden. szemüveget volt, úgy agyon lőttek, mint a szar. A szemüvegeseket agyon lőtték, de nem véletlenül. Meg hát, aki angolul tudott. Ezt, ezt, ezt ideológiailag vizsgáljuk meg egy kicsit, hogy miért lőtték agyon a szemüvegeseket. Mert azért büveges, de nem, nem arról van szó, hogy nem, nem azért büntet mert rossz a szemed, hanem mert miért probléma az, hogy rossz? Olvasni szeretnél? Hmm, nocsak, nocsak. És mit szeretnél? De, de, ahelyett, hogy a földet turnád. Tehát, hogy, hogy arról van szó, ez igazából a... a a Mao-féle kulturális forradalomnak a leágazása volt az a Pol Pot féle Ami túlszárt a mester. Igen, igen, igen. Maonál, hogyha volt egy hegedűt, nem tudom, látta-e valaki a Vörös Hegedű című filmet, tehát hogyha az egyiket egy kiváló film, tehát ott a mao Beethoven meg ilyenek be voltak tiltva, mint dekadens, polgári kapitalista nyugati cuccok, és ha volt egy hegedűd, akkor emberséges volt a rezsim, mert mit tudom én, tíz év kényszer munkával megbúzhattad. Polkot -pol rendszer idején kivégeztek azonnal. Tehát azért lássuk be, hogy van a szocializmus vagy a kommunizmuson belül, vannak humánus és kevésbé humánusabb megoldások. Jó, Kádár, jó, jó, jó, igazából az a fantasztikus, hogy ez, a, ez az úgynevezett péketábor, ez a keleti blok, ez Kádártól Polpotig ö, ívelt. Tehát, ebbe, ebbe annyi minden belefért, és így Moszkva számára így mindkettő baráti volt, és mindkettő jó volt. Tehát, így igazából mindkét helyen, Kádár Magyarországán, meg Polpotkambocsájában is győzött a szocializmus eszménnyel. A, a, a, a polpotot utálták egyeket a ruszkék, tehát azért így polpotellenes cikkek jelentek meg, mert hogy ők Vietnámmal, ami szövetségeseinkkel szemben voltak. És az a poén, hogy az amúgy szintén valamelyest kemény vietnámi kommunista rezsím, amikor megszállta a Kambodzsát, azok mentették meg a maradék Kambodzsaiak életét. Tehát a vietnámiak mentették meg a Kambodzsaiak életét, mert Pol Pot az ország egyharmadát kírtotta. Na, szóval, a, szóval, hogy az ideológiája ennek az volt, Mao, a, hogy igazából a maói rendszer nagyon sokban hasonlított az Orwell-féle 1984 című regényre, bár az elsőrendően a sztálinizmusról szólt, de abban a vonatkozásban mindenképpen jobban hasonlított a maói rendszer, hogy az, hogy a, a gyerekek a saját szüleiket feljelentik, az maó kínájában sokkal hétköznapi volt, mint Stálin szovjetuniójában. Volt egy híres útövő... A, a, a, a gyerekeket, várjá, a gyerekeket... Volt, volt... Volt egy csávó, aki följelentette a saját szüleit, akik elmentek gulágra. Az évtizedeken keresztül azt az úttörőt, azt ilyen példaképként tanították az iskolákban, hogy följelentette az apjátnak az anyját. A gyerekeket a párt nevelte. Én, tulajdonképpen az úttörő mozgalmat erre találták ki. Hogy a gyerekeket a Egyébként a hitlerizmusnak is volt egy a Hitlerjugend ugyanezt a szerepet. Na, ezt akarom kérdezni, Spárta, ja. az fasiszta volt, vagy kommunista? Fasiszta volt. Fasiszta, fasiszta, fasiszta, fasiszta volt. volt. Ha, de buzik ha... voltak. Igen, de... Igen, igen. Azok a römék voltak. Igen, a... A... Igen, igen, de... igen. Jörg Heider is buzi volt. <gül> <gül> Kiprojektálták ki proje... ki a jövőbe azt a világot, ahol a gyereket már csecsemőkorában elveszik az anyjától, és a párt neveli fel de ha elveszed az anyjától, vesztesz egy besúgót. Jobb folyamatos pártnevelés alatt tartani a gyereket, és az szülei mellett tartani, és hát, konkrétan a, a, a 1984-ben, ahol Orwell azt írja meg, hogy a, a gyerek azért, neve, azért jelentette fel az apját, mert az apja álmában beszélt, és álmában szitta a nagy testvért. Az milyen? Tehát, hogy, politikai ezt, már nem lehet kivédeni. ezt már nem lehet kivédeni, tehát ezt tényleg úgy lehet kivédeni, hogyha éjszakára a szádat lelakatolod valahogy. Apropó, Ugye a... valaki, ezt tőlem szóval... is kérdezem, Robi, hogy a politikai korrektség kifejezés honnan ered történetileg? Hol használták ezt először? Szereted ezeket a kvízeket? E, ez Erre, fontos, vágul... fontos kérdés, fontos kérdés, tehát nem vágul, tudod, vágul... és más se tudja. Ja, ja. Vágó uh, professzor mindig tudja van, a választ. Van. ez uh, Mao vörös könyvében jelenik meg először, hogy politikailag korrekt. Tehát ott jelenik meg, ott, a, ott másra vonatkozik, de ezt a kifejezést vett, tehát a PC. Szóval, szóval mao volt az a, az a koncepciója, hogy a, a társadalmat tudatosan és módszeresen nyomorban kell tartani ugyanis ha győz a... De ez ökológiai szempontból jó? Hát a túlfogyasztás, hát nincs fogyasztást, nincs benzingőz, hát üzé... de igen, de azért is jó, mert a, így, a, így, a szülők, így a szülők a saját gyerekeiket fogyasztják el. Megfőzik és megeszik. Az mert csak ugye... Ukrajnában volt a 30-as évben Jaj, csak Ukrajnában. Fontos a csak szócskára, hogy jöttetek a hangsúlyt. Tehát egy de Robi, figyelj, kicsit! Na, várjál, várjál, egy kicsit, mert, mig, mig, de legalább izé. le, két mandatok, mondatok ha szabadjon. Rendben, majd, ok? majd kérlek. Majd, még visszaszeretnék a egy. Szóval arról van szó, hogy győzött az államszocializmus, győzött a forradalom. Levertük, eltapostuk, kiirtottuk a burzsóáziát, egy szálig. A régi uralkodó osztályt, a minden egy sem maradt, az írmagva sem maradt. Ezután elméletileg bevezethetnénk a kommunizmust. Bevezetjük a kommunizmust, tegyük fel. Ha valamennyire meghagyunk bizonyos társadalmi különbségeket, de még ha nem is, csak a szabadságnak egy bizonyos minimális mértékét meghagyjuk, akkor az emberek elkezdenek egymás között egy kicsit piacozni. Tehát egy kicsit üzletelni. Az egyik jobban szereti a kenyeret, a másik jobban szereti a rizst. És elcseréli a kenyeret rizsre. De mi van, ha többen szeretik jobban a rizst, és kevesebben a kenyeret? Akkor a rizs már többet fog, a, akkor a rizs már többet fog érni, mint a kenyér. Tehát az az ember, aki a kenyerét elcser, elcseréli rizsre, több rizshez fog jutni. Ilyen módon be, be fog tudni indulni egy kis kereskedelem, és ki fog tudni termelődni egy új burzsó ez, ez megtörtént, ez, ez, ez de, megtörtént ez... kurvára megtörtént. Egyeket a Hanvas írja az Ugyanis című kisregényébe. Azt írja, hogy a szocializmus a, -szocializmus, a szocializmus álmáért való bűnhődés időszaka. És utána fejte 60-as években írja ezt. És utána hát ez a, Kádár, ez a, fej, című a fejtegeti, fejtegeti azt, hogy a pénz és a polgári hitványság az izé hogyan győzte le azért a szocialista álmot, és akkor azt mondja, hogy a poszszocializmus, az a szocializmusnak a, tehát a két rendszerből a legrosszabbat elegyíti egymással. Nos, szóval, hogy, szóval, hogy a, a kiskereskedelem újra termeli, valahogy újra termeli a, a burzsóáziát és ha újra termelődött a burzsóázia, akkor új forradalom kell, hogy leverjük a burzsóáziát, és újra megragadjuk a hatalmat. Vaját, ez a permanens forradalom. Ez a permanens forradalom. Ami azt jelenti, hogy e, írmagvában, csirájában kell e, ellehetetleníteni azt, hogy a burzsóázia újra kifejlődhessen. Tehát a, a, az írmagvát kell kiirtani a burzsóáziának, ez azt jelenti, hogy tudatosan és módszeresen nyomorban kell tartani a társadalmat. Mert ha teljes nyomorban él a társadalom, ez megint az 1984-re, gondoljatok, ahogyan a prolik élnek az 1984-ben. Ha teljes, totális nyomorban él a társadalom, nincs egy kurva kenyere, amit elcseréljen, nincs rizse, amit el... hát nem, vetőd, nem vetődik fel a szempont, hogy van egy kenyerem neked, van rizse. De alkohol van, és, és alkohol melyikünk? van. És, Egy foci és, és foci meccs. van. Egyféle Győzelem, győzelem. Igen, igen, győzelem. És foci meccs, ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Tehát a foci meccs az az nagyon fontos, mert beszélhetünk a Beszélhetünk, Egyszer meccs meccs majd beszélhetünk meccs. a foci is, hogy mi a, mi a szerepe és mi a funkciója. Hogyha ezt te kizárólag a Kádári elnyomás eszközének tartod, és a nyomor mellé sorolod be, meg a brendi mellé, akkor kibaszottos töbab vagy. De beszélhetünk erről is, természetesen. Nem, nem semmi a beszélünk. Na, várján, most, e, az várján, csak, próbáljál csak. Két mondat, aztán én visszat érnek azért erre az egész Fidesz lófaszra. Tehát én azért szeretnék egy kicsit arról is beszélni, hogy a csupa, tehát a Fidesz, ami gyakorlatilag tele van volt kommunistákkal, az hogyan kommunistáz, de fejezd be a győzelembrend is, kiírtjuk a burzsáziát, és aztán visszatérünk erre a témára. Szóval mindegy, a lényeg az az, amit el akartam mondani, hogy, hogy ha, nyom, ha tudatosan és módszeresen nyomorban tartják a társadalmat, akkor a Társ, és ez, ez a ez a új Kínának, a, a Kínának ez volt a programja. Kína, a történelem szinte teljes egészében egy nagyon-nagyon fejlett régió volt a bolygón. Szinte mindig. A történetben szinte mindig. Egy magas kultúra, egy magas civilizáció, egy, egy, egy, re, egy rendkívül fejlett ipari, gazdasági, kulturális centrum volt a bolygón mindig is Kína. Kivéve mao idején. Nem. mao nem. módszeresen... Nem, nem, nem a akarok beszélni. Lehet, hogy az opium az is érdekes... indították el ezt a hagyaklást. Ro... Ro... Robi... Robi... Robinak egy érdekes dolgot szeretnék mondani. Képzeld el, hogy voltak olyan taoista császárok, akik hasonló uh, reformokat hoztak, mint Mao. Énként ezt kevesen tudják, de Mao uh, uh, ahogy Polpot a a buddhizmusból, tudom, hogy nagyon groteszk, amit mondok, de Mao a taoizmusból is merített. És természetesen nem volt taoista, meg furcsa, tehát blaszfémia maót, mit tudom-e, egy lapon említeni, de például a paraszt kommunáknak a gondolata, meg hogy ne mozduljon ki az ember a falujából, tehát ezt így fordította le a mao és voltak olyan taoista császárok, akik ugyanúgy elpusztították a mandarin kultúrát, meg üldözték a konfuciánusokat, és, és ilyen kommunisztikus Kínát képzeljétek el. Szerintem egyébként, hogyha 500 év múlva még lesz történelem, vagy történész szakma, akkor maót egy ilyen furcsa kínai dinasztiaként, vagy császárként fogják besorolni, és nem egy marxista, mit tudom én... A kínai társadalom egyébként így rendszerek fölött áll. Tehát ő az éppen aktuális góriét, az császárként ő... Veszi, tudomásul. Kína nem, Kína nem az állammal áll kapcsolatban, hanem a családdal. Kína az a családon belül szervezi meg magát, és a család más családokkal szervezi meg magát. Az egyén és az állam közt olyan, olyan jellegű viszony a maoizmuson kívül nem nagyon volt. Tehát Kína az, Kína az teljesen, egy teljesen más társadalom, és teljesen más máshogy szerveződik. Ott a családnak teljesen más, és sokkal a vérségnek, a, a, a családi kapcsolatrendszernek, az, az átszövi az üzleti életet, az átszövi a társadalmat olyan mértékben, ahogyan itt nyugaton nem. Tehát itt nyugaton ö, mély individualizmus van ahhoz képest, ami Kínában van. Kínában pedig egy, egy szerves kollektivizmus, olyan, amit mi igazából Nagyja nem is ismerünk. társadalom. Igen. Egy itten, társadalom. Egész, egész, az egész, egyén az lófasz. Más, egész más világ Kína. Minden esetre Mao Zedong szándékosan és tudatosan Ütötte, rugdosta vissza Kínát a, ókorba. Mondja, az ókorba. De nem, is az, de, nem, de nem is így mondom, mert Kínában... és Igen, igazából, módszer, igazából, igazából a törzsi világba. A törzsi világba. Tudatosan és módszeresen, kifejezetten azért, mert minden más, ami a törzsi világot meghaladja, az egy, az egy burzsoá euh, euh, euh, csíra, és azt irtani kell, tűzzel, vassal. És akkor ezt vitte tovább Polpot, és terjesztette ki az értelmiségre. Ugye, még a stalinizmusban is úgy hivatkoztak az osztálytársadalomra, hogy munkás, paraszt, értelmiségi. Na, a, a, a, a Polpot az azt mondta, hogy az értelmiségi az osztályáruló, osztályellenség, a burzsóázia része az értelmiség, és az értelmiségi helyére beemelte a pártot. Tehát a párt és a pártbizottság Váltja ki az értelmiséget, úgy, ahogy van. Ő, ők azok, akiknek szabad olvasni. Tehát tulajdonképpen senkinek nem szabad olvasni, aki nem írja azt a könyvet, ami olvasható. Tehát aki, aki felel azért a könyvért, amit, amit ír, és ami aztán nyomtatásba kerül, az olvashatja. Ha bárki más olvassa, az, az bármi mást is elolvashat. És potenciálisan bármi mást is elolvashat, akkor ő már a csírája a burzsóáziának is írtani kell. Ilyen módon Pol a polpot rendszere volt az, amelyik az értelmiséget, és nem csak a szemüvegeseket, hanem az írni-olvasni tudókat, mindenkit, aki a föld túrásán, meg a trágyakordásán túl, meg a, meg a kényszeriparosításon túl, bármihez is értett, egy minimális szinten az, azt Fűzzel, vassal írtotta. Hát ilyen módon írtotta ki az ország lakosságának az egyharmadát. És az az igazság, hogy bizonyos értelemben egyetlen egy állam sem állt olyan közel, igazából még a szovjet Szovjetunió sem állt olyan közel az 1984-es című regényhez, mint a Maoista Kína meg a Polpotnak a kambodcsája. Az az már, az már tényleg egy olyan, egy olyan őrület volt, tehát ott már, nem, ott már igazából nem is az történt, hogy építünk egy társadalmat, vagy építünk egy világot, ami majd a jobb világ, majd eljön a jobb világ, hanem ott már tényleg ezek, ezek az ideák, amikre igazából Orwell úgy hivatkozik, vagy a Orvell könyvében az Opráján úgy hivatkozik, hogy ezek, ezek a rendszernek a gyengeségéről tanúskodnak. Tehát, hogy a rendszer nem elégszik meg a hatalommal, önmagáért, hanem a rendszer, az így, így, így még Hitler is, még Stalin is meghivatkozza a szebb jövőt, amit most építünk. Polpot annyira közel állt az 1984-nek a rendszeréhez, hogy ott már igazából nem épült semmi. Az itt és most kommunizmusa valósult meg. Tehát a párt és az eltaposott tömeg. E ennyi. Tehát ez, ez a két csoport létezik. A párt, amelyik mindenható átveszi nemhogy Istennek a helyét, átveszi az embernek a helyét tulajdonképpen, a világban, és a tömeg, amelyik meg gyakorlatilag a termelőeszközöknek a szintjére van aljasítva, és züllesztve, és, és éhesztetve, és nyomorítva. Ez így van, csak kurva érdekes, hogy Magyarországon, ahol tart a kommunistázás, azt hinné az ember, hogy ez itt volt 40 évig. Tehát 40 éven keresztül itt Magyarországon polpot rendszer volt, vagy minimum maoizmus. akkor a kommunistázás. És azt szeretem, hogy a kommunistázással együtt mindig előjön ez a magyarság. Ez a magyarság szenvedése, a magyarság mártíriológiája. Trianon az most sajnos megint kimaradt, pedig egyébként kurvára kéne Trianonról, a Trianon szindrómáról, vagy a Trianon traumáról is beszélni. Na most, kurva kevesen tudnak pár dolgot. Hogy most picit piszkoskodjak, ugye a tanácsköztársaság, ami egyébként tényleg egy ilyen félig gangster banda volt, tehát én most nem akarom őket tisztára mosni, de mégiscsak védték az antant ellen az országot, míg horti aláírta a békét. Hoppá! Ezt vajon hogy magyarázza történet? a történet? Aztán, 56 ban többségében kommunisták keltek föl, meg prolik, és kommunistákat és prolikat ö, akasztott föl Kádár. Hoppá! Hol volt itt a keresztény nemzeti Magyarország, meg Szent István Magyarországa, meg a turulmadár, meg a fiszemfaszon? Aztán vannak kevésbé ismertebb dolgok. Csehszlovákia. Nézzük meg a határon túli magyarokat. Csehszlovákiából erőszakosan kitelepítettek egy csomó magyart. Azt kevesen tudják, hogy 50 ezer szlovákot ugyanilyen erőszakosan telepítettek ki az Alföldről, egy ilyen lakosságcsere egyezménynek a keretébe. Én beszéltem olyan emberekkel, akiknek szerte pofozták a nagyapját, mert nem akart Szlovákiába települni. Aztán <coughs> kiállította le a csehszlovákiai magyaroknak a teljes jogfosztását és kitelepítését. 1948-ban a csehszlovák kommunista párt. Tehát a ottani magyarok. Ha nem is nagyon, egy kicsit jól jártak a kommunizmussal, mert a Benesféle polgári, úgynevezett polgári-demokrata társaság volt az, ami ezt a fasiszta módszert alkalmazta. Ö, Erdély. Most felolvasok egy nagyon érdekes részt. Ez nekem nagyon furcsa volt, mert erről még én, a kurva művelt ember se hallottam egész életembe. Önirónia volt, önirónia volt, ne röhögjetek. Azt mondja, ezt egy Tóth Imre nevű matematikus és filozófus írja, aki a 30-as években illegális kommunista volt. Illegális kommunistaként csinálta végig a második világháborút, és aztán a romániai szocializmust. Aztán persze nyilván ő is kiábrándult, és nyugaton él, és stb. stb. Következőket írja. Azt mondja, hogy nézd, mondja, a, Imre. a magyarok az utolsók, akiknek joguk van a rákosi korral kapcsolatban a zsidók bosszújáról beszélni. Romániában a Györgyú korban, Györgyú van szó, ez a romániai 50-es évek, tehát amikor Románia is a Sztálin, tehát Szovjetunióhoz volt kötve, és a sztálinizmus mentott ott. Később jött Ceausescu egy ilyen nacionalista diktatúrával, és egy viszonylagos függetlenedéssel a Szovjetuniótól. Azt mondja, hogy minden téren ugyanazt a szerepet játszották a magyarok, mint a zsidók Magyarországon, és persze Romániában is. De Romániában egy olyasfajta kifejezés, mint a magyar bosszú, senkinek nem jutott eszébe. Ezt már mondtam. Minden erdélyi tudja, hogy az adminisztratív pártapparatusban, és a Szekuban, ugye a Szekuritátéról van szó, milyen jelentős szerepet játszottak a magyar káderek, és azt is tudják, hogy ezek mind nagyon megbízható, lelkiismeretes és hűséges káderek voltak. Úgy érted, mondja a, a újságíró, hogy az erdélyi magyarok hasonló szerepet játszottak Romániában, mint azok a magyar zsidók, akik az Ávóban, illetve a pártapparátusban vállaltak szerepet, azzal a különbséggel, hogy ennek a magyarországi köztudatban nyoma nincs. Igen, ez a tény a magyarországi köztudatban nincs jelen. A román köztudatban igen, ugyan nem a bosszú címszó alatt, de jelen van. A magyarság ott az ország 10%-a. 10%-nak már lehet súlya. Ez már valami, ennek súlya van, ezt mindenki érti. A magyarok más nívót képviseltek, mint a négerek az amerikai társadalom átlagában. A román színvonal felett álltak, és ezt a román állam tudta is. A szocialist állam fölhasznált őket, mert szűkében voltak a kádereknek, és a magyarok nagyon jól megállták a helyüket. Hűségesek voltak. A magyar kisebbség történelem szemléletét az elnyomottság tudata uralja. Ami reális... Ezt festi azonban alá a magyar mártíriológia szentimentális kísérő. Ezt festi azonban alá a magyar mártíriológia szentimentális kísérőzeméje. Annak tudata, hogy mi többeszám első személyben milyen szerepet játszottunk a pártaparátosban a barátosban, és a román kommunista rezim üzemeltetésében el van folytva a magyar köztudatban. És akkor ír egy ilyen érdekes, hogy hosszasan hoz egy csomó példát erre, ő benne volt ebbe az egész bulban, azt mondja, hogy Na most, 1949 és 53 között a periméteren, bukarestnek negyedéről van szó, egy ilyen luxus negyedéről, belül szinte csak magyar szót lehetett hallani. A gyönyörű luxus villák nagy részét magyar szekus tisztek, központi bizottsági aktivisták számára rekvirálták. Ezekben most ők laktak. Megbeszarábjai zsidók. De rengeteg magyar is. Az utca például, ahol laktunk, előkelő utca volt kis sárga villákkal. A kominformot oda akarták telepíteni, de aztán egyszer csak leállt az egész, a, átállították a váltót. De minden villában valami pártaktivista vagy szekus lakott nagy részük magyar. Magyarul veszéltek az utcá. Mondtam már, hogy a román arisztokratáktól ismételten azt hallottam. Magyar megszállás alatt éltő, élünk. Kidobtak minket a lakásunkból, és most ők ülnek bent. Aztán megkezdték a magyar vonal likvidálását később. Teljesen ugyanaz a sztori mint itt a zsidókkal. Teljesen ugyanaz én erről kurvára nem tudtam. Annyit tudtam, mit gondoltok Trianontól máig, mikor volt a Székelyföldnek területi autonómiája? Csaușescu elő, az 50-es években. Az 50-es évek Stálinista Szovjetuniójában a Székelyföldnek területi autonómiája. Na most ezek után, és még hozhatnánk kurva sok ilyen példát, ma Magyar, Magyarországról ugye tudunk, itt a korszakról meg a kollektív kollaborációról tudunk, 800 ezer pártak plusz a 3 per 3-as besúgók, mert azok nem lehettek pártagok többségében. Értitek? 800 ezer pártak plusz több tízezer 3 per 3-as besúgó, és akkor most megy a kommunistázás, meg a nagy magyarkodás. Na most nekem igazából, mondom, ez nem... A Robi egy picit félrevitte ezzel az egésszel. A következő alkalommal, vagy következő órán kellett volna egy a kommunizmus rémteteiről beszélni, mert nem er, most nem erről van szó. Ez nem kommunista kérdés. Ez nem kommunista kérdés. Ez a magyar társadalom elaljasodásának, és a múltjával való teljes szembenézés képtelenségének a kérdése. És mindig is ez volt. Tehát itt minden rendszer ugyanazt csinálta. Lerombolt az előző rendszernek a szimbólumait kibaszta a sírokat, lejzéte, átnevezte az utcákat, újra temette a hőseit, és aztán jött a következő, ami ugyanezt csinálta. Teljesen különböző ideológiák és teljesen különböző rendszerek, de valahogy mégis annyira egyforma mindegyik. Ugyanazokkal a karrieristákkal, ugyanazokkal a korrupt figurákkal, ugyanazokkal a pofákkal. És persze megvan az egyenes folytonosság is, például az Omega együttes. Azon csodálkozom, hogy azok már horti rendszerben nem játszottak, és állítom, hogy azok baznak túlélnek mindenkit, és a kóbor János ezer év múlva is már a 600. rezsimnél ugyanazt fogja játszani. Játsza majd a rénát csak mit tudom-e, átkereszteli másra. Tehát itt erről van szó, erről szerettem volna beszélni. Én szerintem a végén szeretnék mutatni egy nagyon érdekes videót, ezt már ígértem nektek. Igazából nem az fáj a famnak, meg nem az fáj így általában az értelmes és valamennyi memóriával rendelkező embereknek. Milyen kedves vókokat <gül> aki Hát akik emlékeznek arra, hogy mi is volt ez az omega. Mi is volt igazán ez az omega. Ö, a, az milyen, hogy úgy hívják a vodkát, a. hogy vockaja véve. Hoppá, ez kikapcsolódott. vockaja. Ulan, Tehát így igazából... Ö, Duplavével írja, mint a viszkit. És és vockaja. Tehát ez olyan oroszos, de közben meg duplavével van. Valójában bakter szeszes ital. Ez a vockaja, ez meg egy olyan nevezék. Tehát igazából jogilag ezt nem lehet vodkának hívni. Ugye értitek? Na, ha ezt vodkának hívnák, akkor felszámolnák a céget, mert ez nem vodka. Tehát ez nem vodka, hanem ez ez szesz, víz és cukor. Tehát ez nem... Ö, aztán itt van. Aztán, aztán itt van ez a kibaszott. Aztán itt van ez a kibaszott Bakter Brandi. Ami nem Brandy, hanem Bondi. Tehát az erbetűt kihagytuk, de nem.. De, de. Ez fontosabb, mert a bütös proli. Tehát ez tényleg erről szól, hogy a, az a jó, ha a proli nem veszi észre, vagy ha észre veszi és röhög rajta. Tehát mind a kettő, de mind a kettő jó. Tehát így, ez ugyanolyan, hogy a van a ribáknak, van a, vannak ezek a kínai piacos reabok, reabok, reabok, minden. minden igazából minden fonémát elődtek már az meg a mi kínai cipő. És így valójában nem ribák, de bármelyik <coughs> a az biztosan megvan. De az, itt ebben az esetben is erről van szó, Bakter Bandi szeszesítal. Bakter Bandi. Létezik olyan, hogy a rum helyett ráírják azt, hogy Rom. Ami valahol utal arra, hogy, um, hogy te mi vagy. Tehát így ismeri magadra. Egyiptomba, szart... Robi, te Egyiptomban nem ittál nem, nem, nem Johnny Wheeler. -t. Johnny Vruller izét viszkit, uh, uh, ami egyébként ilyen cukorból az az, az az a baj, hogy én a 20-as éveimben végigittam ilyen tehát az, az a, és a, Azokat az éveket már nem adja vissza nekem senki, amit én nem fogok 70 évig élni, hanem csak 62 évig fogom, hogy az Isten tudja. Hogy azokat az adsejteket már nem adja vissza nekem senki, amiket ott nem ittam, És tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy amikor tudod, amikor mértékkel iszol, mert a doktor azt mondja, hogy mértékkel. Tehát mértékkel. A doktor azt mondja, hogy a és ez az alkoholisták kedvenc mondása, hogy az alkohol nem árt, ha mértékkel ott sőt, egészséges. A vörösbor vörösvérsejteket termel. Ez, ez komolyan elhangzik, baszd meg. Tehát ez elhangzik, hogy vörös itt van a doktornő a körünkben, esetleg addott ki. amikor megerősi, meg tudja erősíteni az orvosi diplomájával. Nem így van. Kurvára nem termel vörösvérsejteket a vörösbor! De én már igazdítem. Ed, eddig a pillanati azt hittem. Nekem ezt mondták az öregek a Nem, felúval. ez a, a, sör, a sör az húgyott, a vörösbor az vörösvérsejtet termel. Ez köztudat. A, a, és a, és a, az a jó, hogy, hogy, hogy azt tudjátok-e? Hogy, Várjál, miért, azért nem szét, mert szeretnék majd mutatni valami. Jó, rendben rendelezik azért, azért a... De már mindjárt vége. Magdár Bandihoz de mi az, hogy vége? Mitől van vége attól, hogy te venni akarsz akarsz szához? Tehát nincs ilyen, tehát nincs hát, ilyen, hogy jönnek és oszlatnak, bazd meg. De most már mindjárt vége, most már kezdenünk kell a vittgetítés. Hát ért, na, Faszom. Hát le, na. na. Roban, bazd meg, ne fogsz elközelebb így veszíteni, bazd meg, ugyanígy lenyomok egy izét a... Várjál már egy kicsit, csak... Borbiház, ez had Hadd mondjam már egyetlen dolgot, bocsássál meg. Van a, van a kibaszott bor, amit, amire a doktor, az orvos mondta, receptre fel, az orvos, ez mindig meg van hogy az, maga az orvos már, a doktor úr megmondta, hogy az a mértékeliszod az egész... Az nem, hogy nem árt. Az egészséges a bor. De... hogy Igazából azt tudni kell? Nem. Nem. Az Akik isznak, azok tovább élnek. Csak minek? Van De te is... meg. A... A... De, de, de, de most hogyan ez ide? Nem, az a, az a csodálatos az, az, hogy igazából, ha mértékkel iszol, mondjuk minden nap megiszol, igazán mértékkel iszol, tehát nem úgy mértékkel az, hogy az alkoholisták magyarázák maguknak, hogy mértékkel isznak és megisznak egy-két bort egy nap és az, azt hívják így, hogy mértékkel isznak, hanem, a ha tényleg mértékkel iszol és egy nap megiszol egy pohárbort, azaz egy pohárbor az ugyanannyi a pusztít el, mint amikor nagyon bebaszol, így egész, egész éjjel nagyon bebaszol és szintén csak egyetlen pohár, nyilvánvalóan. Azaz az egy pohárbor ugyanannyi a sejtedet pusztítja el, mint egy pohárbor egy olyan éjszaka, amikor nagyon bebaszol. Tehát itt nincs arról szó, hogyha mértékkel iszod. Tehát mondjuk egy héten keresztül, tegyük fel, egy hét alatt minden nap megiszol egy pohárbort. És igazán nem baszol be soha, hanem olyan nagyon kellemesen egészségesen élsz. Vagy pedig egész héten nem iszol lófasz se, és a hét végén megiszol az egész heti ö, boradagodat, és kurvára bebaszol a hét pohárbortól, pontosan ugyanannyi a pusztul el. Sokkal károsabb. Miért? Mert nagyobb stressznek teszi ki a szervezetedet, nem tud regenerálódni. Az, le, de az lehetséges, hogy hát de, ö, nem, nem tud regenerálódni. Az agysejtek számát tekintve nem pusztul el több vagy számát, nem, de minden más. Hát, jobban kiszáraz, de hát ha sok vizet iszol vele, utána egy jó nagyot alszol, háromszanakszal. <gül> Na, hát ez kurva jó volt. Szeretném megosztani veletek azt az élményemet, kurva jó volt. Most te kultúráltabb dolgokkal Mostanáig a prolit dühöngést most felváltja egy igazán kultúrált szórakozás, egy valami, valami magas kultúra, valami, valami a, a, a, a civilizáció pardaszusáról idesz. Állít valamint nekünk, a doktor úr? Ezer... Lássuk csak! Így van. 1526-ban, amikor itt a Mohácsi vész volt, akkor volt a német parasztfelkelés. Uh, Florian Geier volt az egyik hadvezér, aki egy német nemes volt, és egyébként egy remek uh, hadvezér, és uh, csomó nemes is sereget lever. Most ő utána ilyen legendás népi hőssé vált, és uh, az ő dala vagy himnusza az egy ilyen német népdal volt, amit aztán a romantika ideje alatt, a 19. században megzenésítettek, és a német baloldalnak lett egy ilyen himnusa. Nem tudom, hogy valaki ismeri-e, de még az általános iskolában, a szocializmusban még nálunk tanították. Egy nagyon szar fordításban, mert egyébként egy kurva szövege van, Geier Flóriá, Pár izé, nem tudom az egészet, Gyer Florian fekete seregéhez tartozik, izé, fekete seregének a tagjai vagyunk, és mit tudom, én gyújtsuk föl a kolostorokat és a templomokat. Tehát oh, ilyen, ilyen nagyon, kemé, <gül> nagyon kemény szövege van. Ebbe van az a híres, hogy amíg Ádám mit csinált? Ádám ásott, Éva szőt, és Ádám, és Ádám kévét hordott, kilátott még lovagot és lordot, de ez itt az izé a német szövegben az van, hogy hogy ki, akkor még nem volt földes úr, tehát tulajdonképpen egy ilyen egyenlősítő, ja, és egy, vallási elemek is vannak benne, ami azt később a kommunista magyar fordításból szintén kivettek, a kirje elejzon, ez állandóan előjön, tehát ez egy ilyen eretnek, egy kommunisztikus eretnek tanokkal átitatott, ilyen népi felkelés volt akkor, hasonló sok szempontból a Dózsa parasztháborúhoz, csak az katolikus volt, és... Ö, és ez a német baloldalnak, a német szozdemeknek és a kommunistáknak egyik kedvenc nótája volt. Majd, amikor ö, a 30-as évek elején tömegesen átártak a, a nácikhoz, az NSDAP-ba, és beléptek az -szába, ba ami a náci párton belül a, a, a szozdem verzió volt, vagy talán még azt is mondanám, hogy a bolsevik verzió volt. Egy kibaszott rohamosztag volt, félre akkor ne a világos, Akkor világos, izé, akkor átvitték ezt a dalt. És később a Florian Geyerről a nácik elneveztek egy SS hadosztályt is. Egyébként nagyon viccesek voltak a nácik, mert minden tradíciót így beolvasztottak. Ugye az egyik SS hadosztályt azt Savoyai Eugénról nevezték el, a másikat Vikingről, a Viking is volt itt Magyarországon, és az egyiket Florian Geyerről. Egyébként így van, Budapestet is védte a Florian Geyer hadosztály, és ezt a dalt változtatás nélkül, mert egyébként át írni az ilyen dalokat, Florian gerlid nem írták át. Ugyanezek az Ádám Évás egyenlősítő, kolostor felgyújtós komcsi szöveg maradt, miközben SS izé, divízió himnuszá. Ugyanez. Na és akkor e ezt szeretném először bemutatom nektek a Parasztáborúst, mert a Rammstein feldolgozta, és tudjátok, mint a Parasztáborút kihagyom, mert nehet unalmasak vagytok. Inkább a... inkább akkor a... ezt a verziót. Remek zene 40-szer meghallgattam egymás után. A azt éneklik, hogy a zsarnokot legyőzni. A voran, rauf und Setzt az lustat lát, én rót A, a ezeket az arcokat. Als Ádám rók und Évas van Küréreis Ez az Ádám és Évás, miközben egy a Loma denn volt a Edelmann Küréreis Spieß foran drauf und ran Setzt aufs Klosterdach den roten an, Stieß voran, rauf und ran Setzt aufs Klosterdach den roten an. Uns führt der Florian Geier an Trotz Acht und Bann Den Wunschuh führt er am nicht an spins voran rauf und ran setzt aufs roze dach in roten an spins voran drauf und ran setzt aufs roze dach in roten an bei weins dann setzt es rand und schank ei Garanciert über die Linke schreien, ei ja oh, oh. Spieß voran, drauf und dran, setzt auf Klosterdach den roten Mann Bies voran, drauf und dran, setzt auf Klosterdach den roten an. Ziehen wir nach Haus, ein ja, oh, oh. unsere Enkel fechtens besser aus. Ei ja oh, oh. Spieß voran, rauf und ran, setz das den roten An, spieß voran, rauf und ran. Ez viszont a bosnyák eszes század, tehát a sapkája volt a bosnyákoknál. Nagy-nagy örülök, Na, mu vár és a öh, szocialisták külön Minden külön a röszöntünk minden, Köszöntünk a történelmi zsidó negyed szívében található ikatimadarulatóban. <gül> A ja, frissen érkezetteket is, hogyha esetleg. Igen, igen, igen. A vége fele van egy olyan verszak, hogy elnyomnak, megkínoznak minket, de mi újra feltámadunk, stb. Tehát ez egy nagyon fontos. Nagyon fontos. És nagyon e... fontos. Tehát ez bár... eddig, Ami eddig elhangzott, hát. Lép, magad, ki, ki, hát, ki mit kezdjen vele, tud, ami most jön, nagyon fontos hát és egy, ö, megint. Egy kicsit szarangol fordításban itt lesz a szöveg, ezt külön Puzsi-Robertnek, és egyébként Na, találjátok ki, hogy ez e, tulajdonképpen ez a klip igazán miről szól. Részint a tradíciót, részint a. yes wir singen, Ort. Der a den Roten voran, rauf und dran, setzt am den roten als Adam und Eva sprang, war da der Edel?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 von so führt er in der fand ateln und armen fand bis voran drauf und ran seis aufs nuserdach den roten an bis voran drauf und ran seis verflosserdach den roten an Dann setzt es Brand und Schrank, ja, oh, oh. gar mancher über die linke sprang! ei ja oh, oh. spieß voran, drauf und dran, setz aufs große den roten an spieß voran, rauf und dran. Setzt aufs Los der Dach den Roten an. Geschlagen ziehen wir nach Haus. Ai, ja, oh, oh. Unsere Enkel fechten's besser aus. Setzt auf der Dach den Roten Arm, stieß voran, rauf und auf den Roten Arm. Na, nekem azért volt ez érdekes, mert én azt hittem, hogy csak a jobbiknál van az, hogy a, izével, a, az iszlámmal szenveznek. De vannak -e ezek szerint elvtársak némethonban is. Igazából, hogy ezt így, ha ezt így kommentálni kéne, sötét definiálatlan, ilyen zendülés. Az igazából a. Az igazából úgy tudnám, úgy tudnám megfogalmazni, hogy a kurva anyjukat a pont pont pont és a kipontozott részt azt tölts ki magad. Tehát igazából azoknak, akik ott fönt, a gazdagok, a, a, a, akiknek minden jut, nekem meg semmi sem jut! valami ilyesmi Érzek ki ebből, tehát ez a, ezt a, a nem, nem teljesen átgondolt, nem teljesen kimunkált, nem egy, nem egy kész ideológia, hanem még úgy, úgy formálódik, tehát ebből majd még lesz valami, esetleg a külvárosban néhány autót felgyújtanak, vagy ilyesmit, tehát hogy valami, valami ilyesmit Robi, érzek ki, belőle. nagyon van. megszerveződik, ha lesz, egy, ha lesz egy ideológiai vezér, a akkor talán verziója. egy házat is felgyújtanak, és fel, fel. Nem, szar, szar, a sokkal jobb itt a magyar verziója átéző. Nagyon jó, nagyon Várj, kell. De akkor ne ezt! Nagyon de... kell a magyar verzió! Várj. Nagyon kell a magyar verzió! De az nem ez a kemény szöveg. Ez a magyar verziója. Nem. Ez tényleg ugyanaz a szám? Az ugyanaz, a... nem, nem, nem. de van ugyanezt, meg csak egy másik, ez megszám. Te ugyanezt, törött, a fő a tömeg. De nem csodálatos az, hogy egyszerűen át kellett számot hangszerelni, és Igen. rögtön ilyen komcsi lesz! Előtte meg ilyen fasiszta volt, K kicsit kevesebb ez az, ez az dob, az több vonós, és már is a komcsik körülnek neki. De nem ez a... <Sessz> És népi, és, és, és, és a magyar szív is örül. Tényleg egyszerűen, ebből a számból az ideológiai spektrum minden egyes árnyalatához van, van hangszerelve egy dal. De nem? És ugyanaz a szám is. Ha akarsz fasiszta lenni, ha akarsz komcsi lenni, ha akarsz népnemzeti lenni, ugyanazt a dalt elénekelheted, és ugyanarról szól, a rohadt, bocskos gazdagok pusztuljanak el! Ez a kommunista... a népnemzeti változat. Mindenkinek jut. Mindenkinek jut a gazdagok gyűlöletéből. A kezdeti... Simándi József! belegondoltok, ez háromféle hangszerelés volt. Az elején fasiszták voltatok, utána komcsik voltatok, most meg népiek. És népnemzetiek. És mindenkinek jár, és ugyanaz a szó És milyen az, hogy a komcsik ugyanúgy használták, mint a nácik ezt az indulót. És most meg a népnemzetiek, meg a jobbikosok is használják. Minden, mindenki, az az igazság, hogy... Komcsiktól indult, komcsiktól indult. de az licensz, amit a, a, a... a komcsik, a, a komcsiké volt a licensz. Azt tudjuk meg, aztán a azt a De azért a fasizták volt a profi. És, használták, a és aztán a profi. végül a népnemzetiek ismertek. Minden, minden ideológiától függetlenül minden. Én az SSZR ember... vagyok oda. azt, azt hallgattam 40 szerben. Ez, ez nagyon közérdekű volt, igen. Nagyon köszönjük, nagyon sokat tanultunk. E, és hányban váltál? Tényleg, mert részleteket szeretnénk még tudni, mert a, szeretnénk egy kicsit elmélyíteni a tudásunkat a fasizmusról. De jobban, szóval, eh... jobban tudod, mikor váltam bazd meg a én az, első gond, hát. én az első vállásodra gondoltam. Szóval... Még a 30-as években volt. Szóval... szóval a, arról, van, arról van szó, hogy ideológiai hovatartó, ez a dal, ez tényleg több, mint önmaga, mert ez a mély proli tényleg a himnusza. Mert paraszt. ez át van, hangszerelve, át van hangszerelve, jó, hát paraszt, paraszt. A, lény a, lény a lényeg, hogy a, a, régi, a régi proli a paraszt. A lényeg, hogy, hogy a, a, a, az a lényeg, hogy minden, minden, a tálibok, a tálibok hogy tetszettek? Tényleg, de a tálibokra is csak ez igaz. Az ők, ez ez ők, a globális, ők a globális, nem, ők, ők a globusznak, a bolygónak a proliai. Tehát, így, ha globálisan nézzük a dolgot, akkor ők a külváros. Tehát lázadjanak, tehát hajrá, hej, haj, az, az, az, az, az. Igazából semmi. Az, az, az, az egésznek az, az, a közlése, tehát az, hogy ezt át lehet hangszerelni komcsiról... Fa, Nácira, náciról meg, tálibra, meg kocsiról, meg, tálibról néptemzeti meg nem értemzetni magyarra, arra, ez azt jelzi, hogy minden egyes ö, ideoló, ideológiától függetlenül minden egyes alsó ö, társadalmi csoportnak megvan az igény arra, hogy gazdagokat öljön. Egyszerű, ez egy osztályok Ez egy osztályok feletti. Söt, mi, sötét mélyproli ösztön, ami egyszerűen, egyszerűen nálam, kifejezés nálam, nyer, bocs, kifejezés bocs, nyer bocs, meg annyi módon bocs, Ideológiák, nálam, az ideológiai spektrum milliárd egyén színére hangszerelne. Nálam és esztétikai volt. Jó nem, jó, nem hát te a, a mélyproliságodat esztétizálod, és ettől vagy te a proliknak a, a, a, a hát a, nem, nem, hát a, hát a dékánya, rektora, a prolirektor. Ez vagy. És, és ezért vagy büszke arra, hogy én annyira proli vagyok, és olyan szofisztikált, és akkor a szokhincsel vagyok proli, mint köztetek senki. De lehettek értelmiségiek, mondja Fam, de én proliként vagyok, sokkal értelmiségibb, mint ti értelmiségiként. Ez a, ez a te attitűved igazából. Neked jogod van prolinak lenni, mert annyira értelmiségi vagy, hogy már kinőtted ezt a kategóriát, hogy értelmiség valahol. És te, te már megteheted, hogy oda-vissza ugrálsz különbödő társadalmi osztályok között. mert a, a saját gatyádba beleszarsz, akkor is az akadémiai titkár kezed csókol. bazmeg. Ez vagy. Ez vagy, mert váltál. Sok tanulás és még több tehetség. Na ez, ez, ez volt az apu, azért iszik, mert te Következő <tos> <polisztat. tos>